Але частина стоїть на блокпостах із загарбниками. Одні за гроші, інші за переконаннями. Є ті, хто лише зараз відчув, як любить свою Україну і свою землю. Які ж ліки потрібні, щоб підлікувати Донбас? Після звільнення потрібна повна зміна місцевої влади, більшості правоохоронців, суддів та прокурорів заборона компатії. Нова влада повинна організовувати поїздки місцевого населення до країн Європи, де люди мають на власні очі побачити, що можна за таку ж саму роботу отримувати гідну зарплату, безкоштовні екскурсії, необхідні не лише молоді, а й усім проням Прокопівнам. Потрібно налагодити тісний взаємозв'язок із західними регіонами, щоб мої земляки побачили, що бандерівці. Це вже не так і погано, і зовсім не страшно. Подивіться на Луганську область. Майже половина, вся її північна частина, не пустила на свої землі сепаратистів, і жодного разу прапор України не був знятий, а це вже добре. Зараз близько третина мешканців передумали жити в Новоросії, тож не все у нас погано. Разом спробуємо Вилікувати хворих, а не великовним, Можемо скластись на квиток в один кінець до Росії Вірю в перемогу, нато я і є Віра Сіверодонецька Настя не помітила, як написала такий великий текст Внизу приписала для Людмили Якщо багато, то розділи на два тексти Або скороти І зробила це вчасно Прокинувся Валерій Розплющив очі. «Що ти строчиш із самого рання?» Спитав хрипким відсну голосом. «Листи однокласникам!» Відповіла Настя із полегшенням. Зітхнула. Таки встигла відправити лист подрузі і знищити файл зі своїми роздумами. Розділ п'ятдесят шостий. Свекруха Насті з онукою та її дітьми пробула в таборі біженців за кордоном лише кілька днів. Ейфорія минула, коли людей почали розвозити по різних регіонах Росії. Надія на переселення в теплий Крим та Підмосков'я луснула, як мильна булька. Переселенцям оголосили, що вони вже отримали статус біженців, а з ним і допомогу, тож потрібно і честь знати. Почали звіряти списки і направляти людей у Калмікію, в Єврейську автономну область, і на далекий схід у Хабаровський край. Розчаровані біженці почувалися обдуреними, бо ж вони дивилися на події крізь рожеві окуляри, а тут їх зняли в одну мить. Поки до жінок не дійшла черга за списками, вони вирішили повертатися додому. Добре, що до митниці рукою подати, і черги не дуже великі, але знову чекало розчарування. Бойовики перевірили їх за списками в журналі і відправили назад у табір, пославшись на те, що вони вже зареєструвалися, на них витрачені кошти, то тепер мають жити за їх законами. Порадившись між собою, жінки вирішили від'їхати подалі і поспостерігати, чи одних їх завернули назад, чи так чи ні з усіма. Вони знайшли місце в затінку, і там припаркували машини. З України нескінченним потоком тяглися автівки з біженцями. Здавалося, що машини, покриті пилом, з великим вантажем хатніх речей, також стомилися від дороги. Багато часового стояння в черзі на митниці та від невідомостей. Вони стали схожі на відгодованих жирних качок, які, перевалюючись з боку на бік вервечкою, Тяглися дорогами чужої країни. Стояла неймовірна спека. Здавалося, що метал автівки не витримає палючих соняшних променів, і ось-ось почне плаватися. Сильний суховий розносив розжарене повітря, і тому було відчуття, ніби навколо не степи, а розігріта електродуховка. Діти гралися в тіні невеликої акації, але тінь не рятувала від спеки. Їхні обличчя розчервонілися, а оголені плечі нагадували варених раків. За кілька годин спостережень надія жінок зовсім згасла. Автівки назад в Україну не пропускали. Питна вода, яку жінки прихопили в таборі, скінчилася. Змучені діти почали виридувати і просити їсти. Не залишалося нічого, як сісти в машину, і знову повернутися в табір, де можна було принаймні годувати дітей гарячою їжею. Зневірені, налякані, розгублені жінки телефонували рідні, але ніхто не міг дати пораду, бо ніхто не знав, що робити. Надя зателефонувала своїй комі, яка мешкала в Краснодарському краї, і та гостинно їх запросила до себе. До самого вечора вони не знаходили собі місця, хвилюючись, щоб не дійшла до них черга на розподілення. Їм пощастило, і вночі вони втекли з табору і поїхали до Краснодарського краю. Валерій був сам, як натягнута тятива, і звинувачував Настю, ніби вона винна, що його матері не сиділося вдома. Лише коли свекруха сповістила, що вони благополучно дісталися на мічне місце, вже скупалися й відпочивають. Чоловік трохи вгамувався. Дай грошей, звернувся він до Насті. Хочу купити собі пляшку горілки та заспокоїтися, бо я не висипаюсь ночами. Горілка не знімає стрес, лише дає удаваний спокій, зауважила Настя. Знаю, що ти не розумієш в нашій родині, насмішкувато сказав чоловік, але я хочу випити. Добре? зітхнула Настя. Піду в банк. Там переховали нам з тобою по 600 гривень, тож отримую зарплатню і зайду в магазин. На вулицях машин ніби як і не було. Світлофори здивовано кліпали по черзі трьома очима. І лише автівки з людьми в камуфляжному одязі та ще поодинокі таксі з горівськими стрічками на антенах пролітали повз, не звертаючи уваги на те кліпання. На банкоматі висіло оголошення, що він не працює. Але й у самому банку Настя не отримала зарплатню, бо не завозять банкноти. Вийшла з приміщення, а на дворі охоронець курить цигарку. Не знаєте, коли завезуть гроші? Поцікавилася в нього Настя. А грець його знає, сказав чоловік. Кляті укри грабують інкасаторські машини, не дають завезти гроші з Луганська, а людям хоч пови здихай з голоду. Настя уважно подивилась на чоловіка. З зовнішності не можна було сказати, що охоронець людина не свідчена чи недалека. З Луганська кажете. По вас і не скажеш, що ви тупо голови. Які ухри на дорозі звідти до нас? І звідки там гроші? Можна принаймні подивитися інтернет і дізнатися, скільки інкасаторських машин, направлених з грішми в банки для луганчан, Порабували терористи. Скажу вам так. Настя стишила голос. Дятел ви. І ото й усе. Вона пішла, залишивши ошелешного охоронця за умерлим, з роззявленим рутом. Довелось повертатися до дому ні з чим, бо в гаманці залишилося три гривні. Настя дістала скриньку з рештками їхніх заощаджень, з сумою взяла 100 доларів купюру. Частина грошей поїхала зі свекрухою в нове життя. «Триста зелених!» Настя позичила сестрі. Тепер доведеться ще поміняти сто доларів. Як тяжко і довго вони їх накопичували, і як швидко сто з зменшується. Невеликий подив на ринку Настя не помітила. Жодного Міняйла довелося йти до Аліси. «Де це поділися Міняйла?» – спитала в Аліси. Привітавшись, завжди стояли на кожному кроці, а сьогодні немає жодного. Їх уже давно нема, охоче пояснила Аліса. Одного разу приїхав натовп ополченців зі зброю, вимагали платити їм відсоток з доходу, тож меняйли вирішили поки що сидіти вдома. Мені потрібно поміняти сто доларів, а в банку немає готівки. Аліса відвела Настю до чоловіка, який торгував одягом, привезена місто торечни і той за любки поменяв їй гроші настя купила дещо з продуктів не забула й про пляшку горілки для валерія